Alhamdulillah syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala dan kepada sahibu samah di atas jawapan pada pusingan yang pertama tadi tentang apa yang cuba beliau bawa di negeri ini. Dan kita saya sebelum saya nak pergi kepada soalan yang kedua kepada Dr. Zaimi uh, saya juga tertarik apabila sahibu samah menyebut tentang bagaimana uh, tawadah Abu Bakar Al Siddiq, Umar Al-Khattab supaya rakyat di bawah menegur jika mereka melakukan kesalahan. Kita juga mungkin boleh memberikan sedikit kredit kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar, polis. Baru-baru ini, beliau dengan penuh rendah diri memohon maaf secara terbuka kepada rakyat negeri ini di atas sedikit ketelanjuran di dalam sambutan ambang kemerdekaan beliau menyebut beliau menerima teguran terutama sahibu samahah yang menegur tentang beberapa kecuaian dalam acara sambutan itu dan beliau berjanji untuk membuat lebih baik mudah-mudahan sikap rendah diri begini diberi rahmat dan berkat di sisi Allah kita rasa rakyat ini rasa tenang mendengar pemimpin-pemimpin yang tunduk dan rendah diri Mengaku kesalahan dan mengambil tanggungjawab. Terima kasih dan mudah-mudahan Allah berkat. Saya akan teruskan soalan yang kedua kepada Al-Fadhil Dr. Zaini. Kita tak dapat lari kemerdekaan negara baru-baru ini dengan suasana yang agak panas tentang polemik hadith 40 yang saya rasa itu mencerminkan sikap sebahagian rakyat Malaysia. Kerana ada pihak-pihak yang mengkritik secara terbuka Tindakan yang akan dibuat oleh Kementerian Pendidikan Berhubung dengan pengajaran Hadis 40 Walaupun isu Hadis 40, isu ini, isu Kementerian Pendidikan Tapi kita nak kaitkan juga dengan kemerdekaan sikap Sebahagian, bukan semua Yang non-Muslim Dan ada juga yang Muslim juga saya tengok mengkritik Uh, terutama hadis-hadis yang berkaitan dengan perang dia kata nak ajak orang berperang ke ajak budak 8 tahun berperang dan sebagainya macam mana doktor melihat sikap dan bagaimana kita berhadapan dengan isu hadis 40 ni yang saya rasa agak panas dan tidak ada penghujungnya lagi sehari dua ni dibersilahkan bismillahirrahmanirrahim berkenaan dengan isu hadis 40 ni sebenarnya hmm um ramai dah ulas tetapi saya nak sebut um, di sini beberapa isu yang berbangkit yang pertama apabila kementerian mengumumkan yang dia nak memperkenalkan modul hadith 40 maka kita sebagai seorang muslim kena rasa gembira kenapa kita kena rasa gembira kerana hadith 40 ni karya imam nawawi ni menjadikan menjadi karya yang terkenal bahkan tidak ada, mana-mana negara umat Islam pun mesti ada diajar hadith 40 ni. Bahkan Syekh Ibn Usaimin ketika menulis tentang jasa al-imamun nawawi rahimahullah, dia sendiri menyebutkan di antara karamah imam nawawi, ialah apabila dia menulis dua kitab. Kitab itu menjadi rujukan utama bagi umat Islam. Iaitu hadith 40 dan juga riyadu salihin. Yang mana kita boleh katakan, seluruh negara umat Islam dalam dunia ni akan diajar paling tidak sebahagian daripada rakyatnya mesti belajar hadis 40 kalau hadis 40 ni merupakan sumber kepada keganasan kita nak tengok juga negara mana umat Islam yang mana yang telah menjadi pembunuh disebabkan oleh kerana baca hadis 40 Dekat Malaysia ni Hadis 40 Buku Hadis 40 telah diterjemahkan pun Dah diajar di seluruh negara Daripada Perleh Sampailah ke Sabah sana Ada pengajaran Hadis 40 Yang diajar di masjid-masjid dan surau-surau Tak ada pun umat Islam jadi pengganas Tak ada pun umat Islam Menindas orang yang bukan Islam Yang ada dalam negara ni yeah. Yang ada dalam negara ni Orang bukan Islam lebih kaya daripada orang Islam. Orang bukan Islam boleh duduk dalam kampung orang Islam tanpa diganggu. Kalau dia buka kedai orang Islam pergi kedai, pergi beli kedai dia. Sampai kita kena buat kempen by Muslim first dulu. Sebab apa? Sebab kita nak sedarkan orang Islam ni. Ingat-ingat sikit saudara kita yang Muslim ni. Sebab kadang-kadang sampai terupa dah. Punyalah. Berapa orang kata? Bermurah hatinya orang Islam dalam negara ni. Sehingga kan. Orang bukan Islam boleh duduk selesa, aman, bahkan lebih kaya. Jadi bila kita nak pergi kepada, nak tengok pada isu ni. Sebelum nak bercakap, saya nak pesan pada orang bukan Islam dalam negara ni. Negara ni negara orang Islam. Pemerintahnya pemerintah Islam. Agungnya agung Muslim. Raja dan sultannya Muslim. Pemerintah terbesar, tertingginya, kebanyakannya Muslim. Jadi bila nak berbicara, tengoklah kiri kanan. Apabila kita komen satu benda yang kita tak faham Kita mengguris hati Majoriti penduduk dalam negeri ni Dalam negara ni Kita bantah sebelum kita faham Pertamanya bila KPM kata kita nak perkenalkan kepada Murid-murid uh, orang Islam Tiba-tiba orang bukan Islam nak bantah Dia ada anak Muslim ke? Kalau ada anak Muslim kita pun nak tahu yang mana satu kita pun nak juga ambil tahu sebab kalau betul yang nak dia muslim kita kena ambil beratlah. Sebab dia terletak di bawah uh, orang kata apa pentadbiran kerajaan Islam. Maksudnya mahkamah syariah boleh boleh boleh orang kata apa boleh ambil boleh boleh ambil kes dia. Tapi tengok anak dia bukan dia dia clear anak dia, dia, dia, dia, dia, dia bukan muslim. Dia pun bukan muslim. Tiba-tiba dia nak ambil tahu pasal orang Islam tu yang pelik tu dulu apa jabatan mufti perlis panggil apa doktor zakir naik nah berucap di negeri perlis ni dia punya bantah seolah-olah macam negeri perlis ni dia punya dia bukan dengar pun panggil khutbah panggil khutbah dalam masjid bukan nak suruh khutbah dalam kuil dia saya pun penin dia sebenarnya nak apa kita tak pernah kacau siapapun yang mereka nak panggil untuk berceramah dalam kuil dia kita tak pernah kacau kita tak pernah bantah yang mana kadang-kadang terfikir juga bagus juga kalau ada tauliah untuk penceramah Hindu ni kan dan juga penceramah Buddha ni kan? penceramah Kristian ni apa bahaya ceramah kena ada tauliah juga depa ni seperti mana orang Islam bila nak berceramah kena ada tauliah tapi kita tak pernah kacau Kita tak pernah ganggu Kerana itu hak mereka Yang telah dijamin oleh perlembagaan Ni dalam perlembagaan persekutuan yang telah dipersetujui Oleh kita semua Islam adalah agama persekutuan Itu yang pertama Jadi orang Islam nak buat apa pun Kamu tak ada hak untuk bantah Dan kamu kena sedar diri Sedar diri Yang negara ni telah memberikan keistimewaan kepada agama Islam sehingga ia boleh disebarkan. dan saya minta supaya kerajaan tengok sikitlah isu ni ini isu 3R juga ni. isu religion ambil tindakan sikit terutamanya yang pada keluarkan suara-suara huajah ni suara-suara biadab yang kita orang Islam kena bersatu padu dalam masalah ni Kenapa saya nak sebut? Kerana hadis 40 ni kebanyakan hadis berkenaan dengan akhlak, berkenaan dengan adab, berkenaan dengan iman. Orang bukan Islam yang yang tak bersuara saya nak bagi tahu. Kalau kamu tahu apa yang ada dalam hadis 40 tu, kamu akan sokong. Kenapa? apa? Kerana di dalam hadis 40 ni ada hadis yang Nabi SAW menyebutkan Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu yu'minu billahi بِاللَّهِ وَلْيَوْمِ الْأَخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat maka hendaklah dia memuliakan jirannya sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat hendaklah dia memuliakan tetamunya dan Nabi SAW tidak menspesifikkan adakah jiran tu mesti muslim selagi mana dia jiran maka dia layak untuk diperlakukan dengan kemuliaan selagi mana dia tetamu agama suruh dia memuliakan tetamu tanpa mengira dia Muslim ataupun bukan Muslim sebab itu Nabi SAW ketika ditanya oleh Asmak Asmak binti Abi Bakar Asmak binti Abi Bakar ketika ditanya ketika dia bertanya kepada Nabi SAW mak dia yang bukan Muslim datang nak berhubung dengan dia berhubung silaturahim dengan dia dia tanya Nabi SAW boleh tak saya memuliakan ibu saya dia bukan Islam apa nabi kata? Sili ummak hubungkan silaturahim bersama ibumu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat la yanhakum Allahu anil yuqatilukum fid din yukhrijukum min diyarikum an wa taqsitu ilaihim. Allah tak larang kamu untuk melakukan kebaikan dan melakukan keadilan kepada orang-orang bukan Islam yang tidak yang tidak menghalau yang tidak memerangi kamu dalam agama. Dan tidak menghalau kamu keluar daripada kampung halaman kamu. Maksudnya kalau orang bukan Islam. Dia tahu isi kandungan. Dia tahu isi kandungan hadir 40. Dia pun akan sokong. Dia pun akan sokong. Muslim akan menjadi Muslim yang baik. Habis itu ada Muslim yang jadi pengganas tu. IS tu. ISIS. Muslim yang jadi pengganas tu. Tak sampai 1% pun daripada bilangan Muslim seluruh dunia. Bila kita nak baca hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita baca betul-betul. Tengok isi kandungan. Dia apa yang ada dalam tu? Baru kita bantah. Kalau betul-betul ada, baru kita bantah. Kalau ada yang tak berapa nak clear, tanya. Yang ni apa? Kenapa hadis ni macam ni? Kerana, hadis yang nombor 8 tu yang dia bantah. Sebab dalam hadis nombor 8 tu disebut, Umir tu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk, Uqatilan nas Untuk memerangi manusia Hatta yashhadu an la ilaha illallah Wa anna Muhammadar rasulullah Sehingga mereka Menyaksikan Bahawa senyata ada Tuhan yang disemah Melainkan Allah Dan Muhammadlah rasulullah Hadis ni yang dipersoalkan Bukan kata orang bukan Islam je Orang Islam pun ada yang bangkitkan hadis ni Dia suruh kita fikir Fikir adakah budak-budak kecil nak disuruh untuk berperang Pertama saya nak beritahu Islam ni agama realistik agama yang bersifat realistik dia bukan agama khayal yang tak boleh diamalkan kalau kita baca sebahagian daripada Scripture, agama-agama yang bukan Islam kita nampak macam baik sangat tapi bila kita nak pergi kepada praktikal tak boleh kerana ada sebahagian Scripture yang menyebutkan kalau orang nak curi pakaian kamu, kamu bagi lagi kerana kamu sayang kat dia kalau dia tampar pipi kanan kamu beri pipi kiri untuk ditampar bolehkah kita buat? orang datang rompak-rompak rumah kita diambil semua duit yang ada dalam rumah kita kita kata, tuan dalam peti besi ada lagi logikkah? dari sudut teori boleh buat tapi dari sudut praktikal tak boleh maka sebab tu dia sudut praktikal, Islam ni praktikal hadis ini adalah hadis praktikal umir tuan ukatilan nas aku diperintahkan untuk ukatil, ukatil daripada perkataan dia mesti ada mufa'alah Dia mesti ada interaksi di antara dua pihak ataupun lebih Kalau kita tengok dalam hadis Nabi SAW Waktu Nabi sampai ke Madinah Adakah Nabi perintahkan untuk bunuh semua orang Yahudi yang ada kat situ? Ada Nabi kata Wahai orang Ansar, wahai orang Muhajirin Mari kita mengaku Ah, ha, Mana-mana yang bukan Muhajirin, yang bukan Ansar Kita bunuh beramai-ramai Yang berlaku dalam sejarah Pembunuhan beramai-ramai ialah Spain Inquisition Yang berlaku pembunuhan beramai-ramai bukan muslim. Salahuddin ketika berjaya membuka Baitul Maqdis tidak ada yang diperangi kalau mereka tidak memerangi Islam. Yang berlaku ketika mana muslim menguasai Baitul Maqdis semua diberikan hak untuk beragama. Bahkan kita semua tahu agama yang dianuti secara paksa tidak sah. Lahir kera hafidzin kan? Tidak ada paksaan dalam beragama. Tak sah orang kita paksa dia beriman. Ham beriman. Gue dah ku rodo buang. Tak boleh. Tak sah imannya. kerana iman ni eaqadul jazim benda yang terbuku dalam jiwa, dilahirkan pada lidah dan dibuktikan dengan aman. Kita belajar bahasa iman ni. Nabi tak bu. Nuh Yahudi yang ada dekat Madinah tu, walaupun akhirnya diperangi juga, kerana mereka yang memulakan permusuhan. Mereka yang memulakan permusuhan. Jadi bila orang dah bermusuh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang mulakan serangan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi dekat Mekah, Nabi tak ada negara. Sumayyah dibunuh, Yasir dibunuh. Berapa orang lagi dibunuh? Ada yang diseksa. Khabab diseksa. Nabi tak ada negara. Jadi kalau lawan akan menyebabkan lebih ramai akan binasa dan terkorban. Tapi bila Nabi dah mula ada negara, sudah mula jadi pemimpin normal mana-mana negara pun secara logiknya dia mesti ada sistem pertahanannya dia mesti ada tentera dia mesti ada polis supaya kedaulatan negara itu dapat di dipelihara bila nabi kata umir tu anu qadilal nas maka ada dua tafsiran di sisi ulama tafsiran yang pertama Nas yang dimaksudkan, yang dimaksudkan dekat situ Ialah manusia Yang alif lam tu Alif lam lil ahdi Manusia yang Nabi sedang Maksudkan ketika berperang waktu tu Macam kita jumpa kawan kita kan Kita kata Eh Han buat apa? Ramai orang cakap ni Orang manusia duk cakap pasal Kita kata manusia mana? Manusia kat Amerika Tak cakap pun pasal aku Manusia juga. Kita kata manusia yang aku maksudkan ini manusia yang kena yang lah. ha, maksud Manusia yang dimaksudkan oleh Nabi SAW itu ialah orang yang Nabi sedang berperang dengan dia. Yang memulakan serangan. Dan perkataan uqatil itu pun memaksudkan mufa'alah. Maksudnya ada riddatul fi'il. Dia mulakan, maka Nabi SAW pertahankan. Ada manusia yang tak terima dakwah Nabi SAW. Nabi tak berang dengan dia. Rom umpamanya. Di peringkat awal. Ketika mana Nabi SAW memberi surat kepada Heraklius. Nabi kata apa ke dia? Aslim taslam. Nabi kata assalamuala manitabal Huda min Muhammadin Abdillahi wa Rasulih ila Herqul Azimir Rum aslim taslam yuqtikallahu ajrakam marratain assalamu ala man itaba al salam sejahtera ke atas mereka yang mengikut petunjuk ni surat ni daripada Muhammad hamba Allah dan ha, apa ni Abdillahi wa rasul, aa, min Muhammadin Abdillahi Rasul hamba Allah dan rasulnya kepada uh, Heraclius orang besar Rom aslim taslam masuk masuk kamu dalam islam kamu akan selamat moga Allah memberikan pahala kepada kamu dua kali ada macam-macam tafsiran lah bab ni kenapa dua kali itu saya tak mau masuk bab tu cuma apa yang berlaku bila Herakilus dapat surat Nabi dia panggil Abu Sufyan dia panggil Abu Sufyan dan rombongan Abu Sufyan tak tahu siapa dia nak verify ni yang tu Mufti sebut tadi nak verify kena fikir bila orang datang bagi surat nak verify dulu betul ke dia ni siapa yang reclius ni orang bijak ha? sebab dalam agama Kristian yang ni bukan calang-calang orang dia pun ada ilmu juga dia pun panggil dia kata siapa kita nak panggil ni dia ni surat ni datang daripada semenanjung Arab daripada daripada Madinah jadi dia pun tengok dekat kawasan jajahan dia, oh ada orang Arab datang. Tapi daripada Mekah. Abu Sufyan dan orang Quraisy panggil datang mengadap Jadi Heraclius ni tanya Abu Sufyan. Dia letak Abu Sufyan kat depan mengadap dia. Kawan-kawan Abu Sufyan dia letak kat belakang juga mengadap dia. Lepas tu dia bagi tahu kat jurubahasa dia ni. Aku nak tanya dia ni tentang lelaki yang namanya Muhammad yang hantar surat kat aku. Aku nak tanya dia satu soalan. Aku nak tanya dia beberapa soalan. Tolong jawab dengan jujur. Yang belakang, kalau ditipu, tolong bagi bagi isyarat. Abu Sufyan kata, aku takutlah. Takut-takut kalau aku tipu nanti. Dia orang, dia orang bagi isyarat. Bohong-bohong. Eh? Sebab aku sedang berdepan dengan Maharaja Rom. Yang berkuasa pada ketiga itu. Jadi Abu Sufyan pun terpaksa cakap betul. Eh? Tanya soalan. Akhirnya apa? Akhirnya, Heraklius kata apa? Dia kata, Haa... Fa in law a'lam anni akhlus ilayhi la tajashamtu liqa'ahu kalau aku tahu aku boleh sampai boleh jumpa dia aku akan bersungguh nak jumpa dia walau kuntu 'indahu laghasaltu 'an qadamay kala ku duduk sebelah dia aku akan basuh kaki dia dia cakap tentang sembo ni dia cakap tentang nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia cakap tentang nabi dia kata orang ni orang betul ni. lalu dia pun baca surat tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajak dia masuk Islam. Dia suruh pergi siasat. Dia panggil Ibnu Nadzur tengok sebab dia tahu dia baca dia baca Injil, dia baca Injil. Dalam Injil ada sebut tentang nabi akhir zaman yang bakal muncul. Dia suruh cek. orang-orang Arab ni berkhatan ke tidak. Dia kata berkhatan. Semua tanda-tanda tu ada. Akhirnya dia buat keputusan nilah nabi akhir zaman. Dia kata apa? Ini alimtu annahu kharijun walakin lam akun adhun annahu minkum aku tahu dia akan keluar tapi aku tak pernah aku tak akan, aku tak pernah sangka dia daripada kalangan kamu tak pernah sangka daripada arab sebab dia sangka daripada bani israil juga tapi dia percaya apa dia buat dia panggil semua pembesar-pembesar roma dia panggil semua pembesar rom termasuk orang-orang agama yang menjadi penasihat kerajaan pada pada ketika itu dipanggil masuk tempat dia masuk balai balairung seri dia dan dikunci pintu diarahkan semua kunci pintu kunci pintu kunci pintu dia kata pada pembesar-pembesar rom kamu nak tak kalau kamu nak terus berjaya kerajaan kamu akan terus kukuh supaya kita berjanji damai kita terima lelaki yang namanya Muhammad ni yang mengaku dia rasul ni pembesar-pembesar di semua tak tak boleh terima sahasu hisat hamir mereka berbunyi seperti bunyi himal menjerit menjerit nak lari keluar daripada pintu tengok pintu terkunci Heraclius panggil balik mai mai dia tahu dah pembesar dia tak mau terima kerana nak mempertahankan jawatan dia kata aku saja je nak test keimanan kamu sebenarnya kamu kuat berpegang dengan kristian bagus tak jadi dia beriman walaupun asalnya dia tahu dah tapi dia tak dia tak jadi beriman. Adakah nabi pergi hantar tentera sebab dia tak terima? Tak ada. Tapi akhirnya nabi berperang juga dengan Rom. Pasal apa perang? Sebab Rom yang bunuh utusan nabi SAW. Harith bin Umair Al-Azdi dibunuh oleh Maharaja Ghassan. Maka sebab tu ber, berlaku peperangan. Sebab zaman tu utusan kerajaan tak boleh dibunuh. Sampai sekarang pun duta tak boleh dibunuh. Hanya boleh dihalau peperangan berlaku adalah disebabkan permusuhan yang dimulakan oleh orang bukan Islam. Dan kalau betul lah, kalau betul lah. peperangan ni ada dalam Islam dan kita memang kita terima. Tapi cuba tak cuba ta, bagi tahu kat saya. Tamadun mana yang tak pernah berperang? Parsi berperang, Rom berperang. Tamadun Hindu tak pernah berperang ke? Perang juga. Tamadun Cina tanah perang. Yang sampai buat tembok Cina begitu, begitu begitu panjang tu. Kerana nak nak halang serangan. Semua negara dan tamadun terlibat dalam peperangan. Tapi kenapa Islam ini sentiasa disalahfahami? Yang ni yang kita pelik. Sebenarnya kamu tak suka kepada sesuatu yang menghalang keharmonian ke kamu tak suka Islam? Kalau tak suka Islam, tolong bagi tahu. Supaya kita boleh pindah pergi tempat lain, kerana dalam dunia ini banyak tempat boleh duduk, banyak tempat lain boleh duduk. Kalau tak suka, tak setuju, silakan. Move Mufti Osman. Sebab tu saya dalam isu ni saya nampak sebenarnya sebahagian daripada mereka bukannya bukannya menentang kerana dia menggugat keharmonian. Tetapi mereka akan tentang apa saja alasan dan usaha untuk memartabatkan Islam itu sedikit demi sedikit dalam negara kita. Maka sebab itu sampai khutbah Jumaat, siapa yang nak khutbah pun mereka cuba untuk bantah dan masuk campur. Saya tak sebut pada semua ni. Ada non-Muslim yang ok, yang baik, yang tertib, yang tahu. Mereka tak perlu masuk campur dalam urusan orang Islam. Tapi ada yang lebih daripada had. Jadi saya minta dalam isu ni, kita orang Islam kena bersatu dan kerajaan kena bertegas dalam isu ni. Siapa yang mengeluarkan tindakan, kenyataan, tulisan yang mengguris hati orang Islam, ambil tindakan segera. Kerana ia sangat-sangat mengguris jiwa dan perasaan kita dan kita kena ajar anak-anak kita yang kecil-kecil ini tentang hadis Nabi SAW. Bukan ada orang kata Quranlah belajarlah Quran. Ya, Quran pun kita suruh dia orang belajar. Kita tak pernah kata Quran tak penting. Tadabbur pun penting. Hadis juga penting kerana ia adalah pemahaman daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, itulah pandangan saya. Tak ada isu pun keharmonian, tak ada isu. Kerana kita selama ni belajar di masjid hadiah 40, tak pernah orang masjid pergi berpecah dengan orang lain dalam kampung orang Islam. Selagi mana, mereka faham Islam dengan sebenar-benarnya. Wallahu ta'ala alam usawak.